حدیث اینا منگا ذکر کرو تروال حاصل پوری دا دویم حصہ دا باز دا معصول لا او پدی کی فرق په مثال جوزی کی ذکر کئی فس دا فرق کلینا فرق ذکر کڑی شو پا تریخی دا قائدی کلیی باندی قائدی باندې باندی او سی او مثال جوزی کی هغې چې کم وضاحت وظاهد کوي وضاحت وظاه مدار د معنا اسمی ما مدار ته کوې و او ش خو به تاسو لدللی نو منات بلليیکلی توی بللییکلی ستاسو مطاللی دغه نه شي که نه مناتبلیکلی تو سره منات اللتوم و یومادار تو و ی صحیح ده کنا یان دې یوي خبره دار و مدار چ په چایي کنا صحیح ده کنا لقدا شت پدی بنش پانیټینګ دې پدی بیمبانې سده ټینګ نه دات چ کم ده نو دایمادار دې چه دې مدار معنا د معنا حرفي یو په مقصودیت به ذات ته مقصودیت بالذات چه معنا اسمی چې دا کنه یو بداوی شیداو مقصود بذات پي دښوا د مقصود بذات یو تعبیر د قصدن دویم تعبیر د مستقل بالمفهومیت دریم تعبیر د ملحوظ بذات څلورم تعبیر د ملتف تن الیه بذات کجدا جدا حسابه یک په ی حساب خبره باندې پوسوی لکه دا یو ټکی نه دا دوره تعبیرات کړي نو سړی تګرانیش خبره باندې پوسوی بیا به شارح اشاریهین شروع شي و دا تاکید دک تاسیس ته دا چې بیا ټکا قصدان پسه چې کمند نو راوړو چې مستقلا بالمفهومیت بیا مستقلا بالمفهومیت ظهراړو ملحوظن فی ذاته ندام مترادف الفازي کدی کینه وینه به بس بیا ذهنونو دي سو کوئی لکا علم زياتي وي د قصدن چې کمندونو ډيري معنی یو او توجه معنی اراده کول او بلہ قصدن معنی و چې مقصود به ذاتي وي دي کې چې کمندونو مستقل بالمفهوميت کې اشاره وکړه دی خبری ته چې دا چې کمندونو مستقل بالمفهوميت معنی مقصوديت به ذات چې دا زمونږ ساده مقصود ده او ملحوظ في سره دته اشاره وکړه مدابيا دپې د تیر ازونو په کې جوړې لکه کوم مراد مرادفات توته وي او که په کې تیر ازونه د پکه ای لکه خدا مدار د چا شو یو یو, یو مانات د اسمیت د معنا اسمی اولانه مانات هغه چې کمونو مقصودیت به ذات شو مقصودیت به ذات مستقل بالمفهوم چې مقصود به ذات شو نو ملحوظ به ذات شو ملحوظ معنا او ملتفت مانا یاو دا زکر لحاظم نظر تاوی التفاتم ستاوی نظر تاوی منظور الهی بزاد یعنی کتلی کی گیا غیتا بل چاته تا آپ پلا دی پلا کتلی نشینو چی آپ پلا دی نشینو خود مستقل بل شو خود مستقل بل شو دا یو منات دی سمیت شو د دی اثر دارا ود دوی منات دی سمیت چکال ادا مستقل شو کله شوا مقصود به ذات ملتفتن الیه بذات شوا نو دا په ذهن کې اجمالاً مطالق غواړي په ذهن کې اجمالاً مطالق غواړي خو تفصیل ته هیڅ ضرورت نشته اجمالاً څنګه غواړي اجمالاً مطلب دلته اغه بس لن دا دی چې غیر ارادي متوجي کېدل د زړه غیر ارادي سکېدل متوجي دل تر اجمال دا مطلب دی د زړه غیر ارادي سکېدل او توجه کېدل مثال لکا ته چې کمنو اني تا او اوه انکه شیشه شیشه عیننه دا شیشه شیشه ته څه کوي ګور ان تا د بګي سوخ کاری دا شیشه تا تا غیر ارادی اخکاری زان تا تا سخکاری ارادی اخکاری دا شیشه لی دل دا اجمالی دی اس پر امپوانشوئی نکتہ میں حلق آغاز ہے لیکلو کا روئیت المرآد تابعیت لروئی المرآی آئی لیکلیو خبر بانے پوش ہوئی دا چې دا د دیت اجمالاً په ذهن کې دوه مخبره د اثر راغې د استقلال د التیفات بز ذات د مقصودیت بز ذات د دې سره راغې اثر راغې چې په ذهن کې اجمالاً غیر ارادي تور متالق ته ضرورت شي راش متالق ته ضرورت شي راش مدري مخبره په عبارت کې تفصیلا ذکر کول او تاړو وجه ته د رماسر دما سره دار اوتو دما سر چې په عبارت کې دغه متعلق تفصيلي ذکر کول او ته یې سجته زين کې کاسي اجمالی غیر ارادي تور متصور شین څه خبره نه خو په عبارت کې تفصیلا ذکر کول او ته یې اغا مانا نه معلومیږي بغیر دا مطالق دا ذکر کولو نه تفسی لن اغا مانا سکی گی معلومی گی صحیح شو ها اوست چه دا سکمه نمبر چار واما چه دا سکمه معناوی چه استقلال بیز مراتی آزا لخوما دا سبقوی یارا که دیشی چه دا چه کم دنو لگتاو سپیاد یاد شوی پکار یار استقلال به ذات شو زين کې متالقات ته اجمالا سو اجته عبارت کې و تاسو نو نو اوس چې په دې کم لفظ دلالت کین نو هغه تبعي سموي ای. زاووس چې په داسې معنا باندې دا ما کم درې شی زونه ول کم لفظ سکے دلالت کې باقي ته اسم او دا غب په دقه معنی باندې دلالت تا ائچا ته جاتو نه صحیح وګنا ا ک لفظ چې په دې معنی باندې سکی دلالت کی دا تیره کوم سوا معنی وا نو دا اغه لفظ با غبم د غدمی می اخرا تا بالکل اجتو نه صحیح وا ماګور بیا په طریقې د کلیت سره وی اوس را شام یو جوزي مثال سره واو دا جادلاند ته کوم لیکلو دا ماجو جو کولی کلاګه کو لکه یو معنا منګه راخلو لکه ال ابتداء ال ابتداء د والا شروع کول پښتو کې آغاز کردن په پا فارسی کې شروع کرنا په اردو کې تک شو کنا یار بست نمال دقیقی و سو جب با دی اوٹو کی کرات لی ارضای کنا گورے ابتدا شورو کردن شورو کول شورو آغاز کردن آغاز کردن شورو کرنا شورو دا دی معنی تا گوروز دا دا دا کول صحیح دکنا اتتاح کول دا چی دا دا یو معنا دا مقصود بیز ذات ذهن که دا شورو قول شورو ذهن که دا مقصود بیز ذات تا ملتفتون الیهی بیز ذات تا ستام دک کا مانا دا, دا شورو قول ایسی قدرتی طور چتا شورو قول زهن تراوستلنو ایسی چې د شورو کئیو با کم زین اے کئینو ځین ته لډو کې راله اجمالند را نه چې شروع شروعورو کې سبق شروع کې که شروع جورو کې یاره که سفر شروع کوي لکه ځین کې دومره رال چې بته دامن هو ش دی مامنلی دا چې په کم کار ک شروع کېږي او د کم ځایه په ک کېږي شروع کېږي او ځین اوو خله او اجما غیر ارادی لک استا ننا و است چې ما وې کول نو تاوی چې دې س شروع غیرا اجمالا لک غیر ارادی اوس ور پسې کستا صرف دا معنا مقصدی آغاز کردن آغاز کردن نو دلتا د دې د پارا نه چې کمند نو بصری تاجت شي نه چاته بصری تا اجدشتي چې م즐م شروع کو د کوفینه مشو سعیده کنه د بصری نه مسکو شروع کو د دې ته ای ساجت په عبارت کې د ساجت مشته مس ال ابتدا مانا شروع کردن شروع کردن نپدی باندې په دامه نه چوالې دلالت نه کوي پدی باندې دلالت الابتدای سم د کنه خبره باندې پوه شو ما خپل سالور خبره څخه کم نه نو ویلې کتابه پوه شو یا بنه پوه شو صحیح ده یو په ادبار د ذات سره د کم فرق د اسمی اسمي د معنی حرفي به حسب ذات ذم به حسب المتعلق ذهني درم به حسب المتعلق ذكري او سلور به حسب دلاله خبره باندې پوه شو کنه دقه شانتي ابل جان اتوالا استاپدی زین کیو مانادا صدا مانادا شا غیر مستقله غیر یعنی هغه مقصود به ذات نه دا مقصود به ذات څه مطلب نه نه یعنی د بل د معلومولو د پاره اعلی نه ټول یو تابع دی دا بل دبل معلوماتو لپاره صدا آلدا نو چې دبل معلوماتو لپاره آلدا ستا په دې ځړ کې دا نو غبل به په څړ کې هم تفصيلي غواړي په ځړ کې به هم خپله تفصيلي غواړي نو چې بي بھارت کې دغه معنی خودل غواړي نو په بھارت کې به هم خپله تفصيلي غواړي حق متعلق په بیا په عبارت کې هم غواړي نو چې بھارت کې هم متعلق غواړي نو دکا معنى بانی وچ دلالت کی نو غب حرفی و غب اسمو نی لکا هم دکا دو شورو کولو معنى وان وچا معنى وان ذهن کی خوشورو کول نا شورو کول نا دو نا پونو دو نا دو فارسائی کی از فارسائی کی از اردو کی سے اردو کسو شے سے سے از دو نا من عربائی کی خبر بانے پوشش ہوئی ستا پر ازرکی داسم شروع کولو بانے دام ٹکی ریو ٹکی ری دلالات کی ستا پر کی صحیح دکھا نا چی اُس دا غینا د دن نه وس دم وس دې معنی باندې ته په ذهن کې نه پويږي تر سو پوری چې تمامه له ابتدا ذکر کړی نهي ست په ذهن کې هغه معنی له ابتداء راغلي نهي او مبتدا راغلي نه یا متالق چې د سو شوري وکړو د کم ځای نه اوکړه نو دککه چې نه راغلي نو ته د دو او د نه په معنی پويږي نه کپويږي به د دو د نو د عز د سي د ديپه مانتو نه پويږي چې کاله ور سره رالال سيرو بصرا سيرو بصرا چې مزل شروع د بصرينا اوس په تپوش وكنا په عبادت کې د وسروي چې سيرت منل بصريتي سيرت منل نو سير مامنه الابتدارم سير مبتدا ده او مامنه الابتدا څه شي ده بصرا وچ دادی و سره ذکر کول نته د مین په معنا شوشوي پوښي په دې چې دلالت کوي ناغه مین دې ازره مین ابتداء نه ده ابتداء ما هو ډیر کوشش کاوه چې لکه سمره پورې آسان ګرانول د دې ځای ډیر آسان دی لکه کنه د دې ځای ګرانول ډیر سري آسان دی ولکه دا آسانول مکه دا سلورت کیته څه یادې کنه دا سلور به حسب ذات به حسب زهنی به حسب المتعلق الذکری او به حسب دلاله نو بس داز حل لگا فائدہ کبه دی باندې پوشیږي به حسب الذات د اسم معنی اسمي ده او د معنی حرفي سے تقاضا ده او به حسب المتعلق ذهنی د معنی اسمي سے تقاضا ده او د معنی حرفي او به حسب المتعلق الذکری لاغي او د دي سے تقاضا ده به حسب الدلاله په دک معنی سوق کړي صحیح دکنا پمانا اسمی بانے سوک کوي نو آغا بسی اسم پمانا حرفی بانے سوک کئی نو آغا بسی حرف پونش ہوئی یعنی پمانا مستقل جو سوک کئی نو آغا بسی وی اسم اچھا پمانا غیر مستقل ہے سوک دلالت کی نو آغا بسی وی حرف اس پر پونش ہوئی باز دقا سابقی نو ارشد زمان وقتی سیبوی زمونگ استاز وی فانی سیباللہ دی غریق رحمت کی وی آوال چه مدرس شو وی طالبانو دا دروس و کافیه چلی دا دروس و کافیه آنوی طالبانو شکایتو کو مولانا عبدالحق صحب رحمه اللہ تا شیخ العدیس صحب چودا و کوری آغا تا شکایتو کو چه منگ دا فانی صحب پا سبک نپوی گو چه منگ دا فانی صحب پا سبک نوینو فانی صحب با دا جب پا سر خبر کولی پا سر دا, دا جبی نی راوی تزو دا ثانی کمره ناغا خبر غوله ویفانی سے دفتر تراو وختو محتومم سے شهردا طالبان شکایت کی چموند د سبق نه پویغو ویفانی سے بوتدا سوقتل چې حضرت دق کا سبق نور په کې مندل نه شمع کارانو سبق د کین طالب تداو مثلا ازاله هذولق قصدن وبذات چې کله له حازو کې د دې عقل قصدن وبذ ذات قصدن و ذات قصدن په معنا پوه شي کنه چې توجه معنا مراده نه ده بلکې مقصودیت بذات سره ده مراد ده نو کانه معنا مستقلا بالمفهوميه دا به وی او چې مستقله وي پیدبار دې برده مفهومیت سره مستقله به دې برده مفهومیت سره یعنی چې د دې لفظ نه دا مدابا سوی مستقل باوی استقلال بکراغی استقلال التفات مقصود بز ذات داد مانا اسمی مدار اول شو والفاظ بدل دي ملحوزاً فی ذاتی یعنی ملتفتن الهی بز ذات باوی دیتا با توجو شویوی توجو بطولا دیتا شوی دا یو شو نعوز دویم ولازیما هو تعقل و متعلقی ہی او لازم دے و سرا سوچ ترا اوستل تاقل ذهن تا راوستل تاقل ذهن تا سکول راوستل متعلقی ده متعلق ده دی معنی اجمالا دا فرق زمانه اسمی او ده معنی حرفی ده ال تا تفصیلا دلتا اجمالا سوال اجمال خودی ته ولیکيږي چې امور متعدده ملحوظ کړي شي په لحاظ وحدانی سره امور متعدد ملحوظ کړي چې په لحاظه وحدانی سره یعنی جعل دا شی متعدد وشه واحد دلته خو شی متعدد نشته چې اجمالن وای وطبعا دا جواب کې دلته د اجمالن معنی دا تب عن. یعنی غیر ارادي غیر څه ارادي ستابو ته اراده نی خو زین دबास چې کم نه کلي طور سره راشي صلورم من غیر حاجتن تا ال ذکره من غیر حاجت ال ذکره بغیر د ضرورت ن ذکر د دیتا و هو به حاضل اعتبار او دا معنی پدې اعتبار سره مدلول لفظ ال ابتدا دا مدلول د لفظ د ابتدا دا فقط راولو سوال لې چتا فقط راولو څه مطلب چې پدی ابتدا باندې صرف پداس کې سم معنی آغاز کردن باندې صرف او صرف ال ابتدا سګي دلالت کوي ول ال استتاح په نکي الاول په نکي يعني نور مرادفات د ابتدا ټکي شتا ول نور مرادفات په دلالت نه کوي जबाबداري چې فقط دا حصر په نظر سره حرف ته وي يعني لپس په دلالت کوي نک من نک څه مين فلا حاج ته په نشتر ضرورت چې کمرو په دلالت کی علیه پا دی مانا بانی الاغدم مه کلمت اخرى اعظم د کلمه اخرى تا لتدل على مطالقه دا چه دلالت دو که چه کمرو پا مطالق دا دی بانی پی بارت کی اس اجا تمو نشتر و هازا هو المراد نرعوی تا تینا دکا چه بزین که دا سکم مانا سوا پراتاوا نو وش دا خیر اصارا چه ووش نموی لکی دا اتاریف تینا رعو نفسه د پکه دا, دا جز په اسم او په فیل دواړو کې و کنه چا کومو اسم فعل فهذا هو المراد بقولهم ان للاسم والفعل معنا كائن في نفس الكلمه چې د فعل او د اسم د پاره معنا د کائنن په نفس کلمه د دالته عليه دلالت کې بدی باندې هغه معنا اسمي مقابله کې ذکر معنا حرفي دې دوي مېسي دوي مېسا دې دوي مېسي یعنی مثال جزید معنا حرفی مکه مثال جزید معنا اسمو اس معنا جزید وای ذا لاحظو لقل شکل لهاظو کی دا یو شی ملحوس پر لحاظینو شی یو شی ملحوس پر لحاظینو و تاسو دې ته مرتبط دا فل ابتدا او مثلا دا اغه د چاغه سره فل ابتداء مثلا دا فل ابتداء په مرتبه د لا بشرتي شي کیدا نو اول اذا لحاظ او لقل دا سره لحاظ اول راغه دا په طریقې د استقلال لا سره او بیا چې کمنو ور بسې راغه په طریقې د تبعیت سره غیر استقلال سره غیر لحاظ ثاني راغه سوال لا يرد شو چې دا فل ابتداء تعولن فل ابتداء او بیا و چې لحاظ یو کیدا س او بیا چې لحاظ یو کیدا او کاول نه له کو نو دویم نه د صحیح ک دویم کو نو اول نه دا په مرتبه د لا به شرطي شي کې دي اریو وسره سدي لګي اغه وسروم لګي دا مسره لګي تا ته چې کم دنو مرتبه د مطلق شي وای مطلق شي نه کې شي مطلق خبرونه پوښتې کنه ای پری دوايي ولابل شرط شه چې کوم نوم مثال داسې ده لکه خرو مرتبه ده لابل شرط شه چې خر والی بغیر د ایس ایس لحاظ پکې نه کوي چې کاته پشته او کاته پی نه کاته وسرایی او کاته سرنینوم خرده دا خر په مرتبه ده لابل شرط شه شو خر په مرتبه ده به شرط شه چې وسرکت او مي او خر په مرتبه ده لابل شرط شه چې کاته وسره خر ته مرتبه ده به شرط لا شه چې کاته وسره نه نو مرتبه الله به شرط دي شي کې هر سره کتم رات لشي او رات لې وسر ام نشيو دواړه کار کې دي شي عمرات لې شوم نشي رات لې د کشانتی فل ابتداء امل حس کې دي شي په لحاظي قصدي سره امل حس کې دي شي په لحاظي تبې سره نام د متالیفي کرو لکه دي خبر ده چې تم را جت نو خلګ تاسو بیګه کتلي او واي بچ زمون شیخو فکرانږي طبعا اذا لاحظوا له قل چې کله له حازو کې خپل د دې حیثیت نه چې منهسو وحاله د دې حیثیت چې دا رابطه ده حاله څه دا رابطه د رب تر کې دا بین السیر والبصره ما بین د سیر او د چاکی د بصره کې دا وی ډیر ذکر کوي او شرح دې کم ډیر کار دي چې بصره او کوفه سدي د بصری ډور تاریخ لیکل لري یو څلور پینځه پانی په بصره لګول دي دا کله جوړ شوې دا څنګه چلو شو بیا په کوفه باندې لګول دي شره دې حاصله مسول ده لگا کانا بیا په کوفه باندې لګول دي یو لسټه پانی کوفي تاریخ لیکل کله جوړ شو څنګه چلو شو لوې قصه دا کانا بیا دا ویته د دې مثال سه شانی نزول لج سرت من البصرة الکوفا بیا په کې نحوه او کوفه کې فقوه طالبانو په نحوه بیا په سويلا فقوه ولا لوې بج سرت من البصرة کوفه مازه بطری نه چرتا لالم کوفی تنها هو می وی لو وسط زم کوفی د زم فق و دا مثال لاغ بیلی دی. سالور شپک پانی دی. نو و خنویسو شو مشاور شو د دې مثال شان نزول ویلې ده دور تاریخ ویلې ده سالور شپق پانی کبي ازان لګورینو ګوري بغیتل کامل السامي فی تحصیل ماصل للجامي ما ګره سبق داغه په طرز نه دی ویلې بالکل مین نه ویلې اسنه تاسوای جټول سبق پاغي کی ولکه دا غی قانون دي چې د پښه مشم خان جوړې د موسی خان بازی صاحب هغه اورټه کې وی نیو بس بیا ور بسی نو هغه بسی زینو بیا دا غی تی کی پسیبلټی کې بسی زی بیا دا غه پسیبلټی کې دا سې او دی یوي خبره ناتیا تعبیراتو کې بیا وي ماثیا جوابو نه وکړو کنه تعبیر یوي او جواب دا جواب یوي تعبیرونو ته ما سل جوابو نه سکړو وکړ دا دا غی قانون نه سر ول ورکه علم نه هغه لخد ور کړې او د خپل خصوصیاتو کې لیکل دي چې د یو سوال ګڼ جوابونه د مال الله رب العزت خصوصیت راکړی دي چې د یو سوال ګڼ جوابونه کاما صلی الله تعالی ابراهیم باندې کتاب لیکل دی کاما صلی الله تبه د تشبيه باندې نو زما څو خیال ما چش مارلیو نو 110 جوابونه د دې یو ته راس کړي دي کتاب دی فتح العالم فی حل التشبیه العظیم فی کما صلی الله تعالی ابراهیم کړي دي او هغه کړي دي و اذا لاحظوا لاقل منه سواله تن بن سير البصره مثلا اوذدي اسيت نواجالي اعلا دات کمندنو د حالت تفسير دي منه سواله نواجالي اعلا چوي ګر د پته سيت د ګرزولو د دي اعلی د تعرف حالهما چتر دي دواړو حالو بيجني د سيرو د بصري سو بيجني حالو بيجني چد سشورو شو د کم زينو شورو شو نو کانا مانن غیر مستقل لیم بالمفہومیہ منات منات منات دا, دا حرفیت یو غیر استقلال شو غیر استقلال شو غیر استقلال نو تا سو وای چه غیر مستقلی نو, محکوم محکوم واقع نو آم حکوم حکومون واقع که دلشی نو دویم مادار چه گمدن آغا سو شو آغا دا شو سره چې مصند مصند الیه واقع که دلشی مسند مسلمه واقع کیدلی نشی دا سره چ کمدنو مدار شو نو یو مدار شو غیر مقصودیت دوي مدار شو هغه کمندونو دا محکوم کړي نه واقع کیږي ااده می مسلمه حسین له او دریم جزئیات په دریم څه شه دي جزئیات ا بیا د بار نو ما کان غیر مستقلن بالمفهومیه ولا يمكن دا کم کی غراغه به حسب المتعلق الذهنی laboratir shu bi hasbiz zad bi hasbiz zad wa la yumkin an yutaqala aw mumkin ana da che da zehn tarashi yani pa diba ne srale bazul kim ne puyegi illa bi zikr mutalilqihi bi khususihi magar bi zikr kawlo da mutalilq da dibi khususihi bi khususihi yani zehn ki um tafsilan mutalilq waadi aw نو اوم به حسب المتعلق الذهني چې تعقل څه شي ده نو اوم په ذهن کې چې کومو چاته محتاج ده ايو تعقل لري کنه ها ايو تعقل علم د نو بیا سوال شروع شي لکه داسې ذهنونه دي چې تعقل خو په کلیات کې راضي او معنا حرفي خو جزيات ندایو تا قلطه کې وليو جوابو کې چې دلته تعقل په مانا د تحصل له اي تحصلا اي څه په یا يا ان يتصور اي يتصور چې دې ماني تصور شي الا بذكر متعلقه مګر په ذکر د متعلق د دې په خصوصيه ولا ان يدل عليه الا بذ دعو څخه ګڼه غو بذكر څه شي شو م او م ذکری والا او نه کومنه ان يدل لا نه دم ممکن چې دلالت وکړي به دي باندې الا بزم كلمه دالته علی متعلقه دا سی او کلمه بو سر بل زم کای چې غردې په دې متعلق باندې سو کی دلالت کی یعنی په کې بو سره متعلقات څه کړي ذکر کړي اوس کې بو سره ذکر کړي متعلقات څه کړي بياض المتعلق الذهني بياض المتعلق الذكري لا سلو نو دريږي لا ته خپل معلومګه او هو به هاذا الاعتبار مدلول لفظ من فقط ال دوګه نو هو به فقط سيد کنه دلته تراوله چې هو به هاذا مدلول لفظ من فقط چې دا ابتدا چې بديل هاذ دي واغسته چې از سے اس سے دو نا دو نا نو پا دی مانا باندی چھ دلالت کی پاربائی کی نو اغلب از دمین نکی بلسوک یعنی نکی ابتداء پور پی نشوئی داو سرد باہر نتا چھ کمدن یوزائی کا تاستاد پارا چھ کمدن پرے خودو ایلا بی زمی کلمتی نو خورا دالتن علا متعلقی ہی دا خبرہ چھ اشیاء پا دوق اسم دی یو چھ کمدن واجب دی او بل ممکن دي موجوده اشیاء ممکن بدوقس مری جوهر دي او بل ارس دي ارچ واجب دي پاغه باندې او دغه صفات باندې چې کم لفظ دلالت کې غاسماري چې کم لفظ په دلالت کې غسري اسماوي او هر چی جوهر دي په پاغه باندې چې کم لفظ دلالت کې نوغه چې کم نو اسماوي جواهر او جوهر باندې چې کم لفظ سکي دلالت کنا سو شي دي اسماوي فات اعراضو ارسو دا خالی نوي یا بکلیات یا وسبي جزيات وي په کلیات باندې شي کم لفظ دلالت کوي نو غاسماري اصل شي دي اسماوي فارز چوشو نو ارز ب بیا خالی نوي ارز باندې بیا خالی نوي يا مقصود به ذات او يا مقصود به ذات نوي په چ کلم مقصود به ذات نه کو کلیاتي او کو جزياتي په دي باندې په با چ کم دنو نو دلالت کوي ابسي اسما سببی اسماء او چې جزئیات چې مقصد به ذات نیوي او جزئیات وي په دې معنی سو دلالت کین او هغه حرف ممکن په ان شوې زابطه واجب جوهر او عرض ممکن تلریکه چلو واجب بانی او د واجب په صفاتو چې سو دلالت کی هغه سوی اسماء ممکن بانی داغا جوہر پا با جوہر بانے چھ جو سوک سکی دلات کی اگبا سوی اسماوی مداغا شو شو سو شو آراز پا آراز بانے چھ دلالت کی نبیابا خالی نوی اوز بکی بلہ ہوا تو یابا جوامی دی او یابا چھے کمدنو سوی مشتقات جوامی دو یا مسادر وایا یابا سوی مساد که جوامی دی سوی جوامی دی کو ککلیاتی کجزیاتی دا ټول سری آسمانی ټول سری آسمانی کما صادیر وی بیا به خالی نی یا یا وی یا به کلیاتی یا به جزئیاتی ککلیاتی نو ټول باندې دلالت کوي کلی معنی باندې ابسوی آسماوی چې جزئیاتی بیا به خالی نی وی یا به کنه مقصود به ذات وی او یا به نی بھی. نو که مقصود به ذاتو نو بیا به په کوم چې کم لفظ په دلالت کې غبسوی آسماوی او چې جزئیات اوسنوی مقصود بی ذات نوی یعنی محکوم محکوم علیهی واقع کیگی نا دا بس شیوی حرف شوی دا ایو صورت حرف شو دا نور طول شو اسما شو دا ذابطہ ذو الفقار لیکلی دا نور بستر زیارت رضا دخدای بندیگی